just, que he decomanat el partit. Vale. Vale. Quina sensació temps de temps després de avançat el marc de la primera jugada i l'estima d'enpar a aquell cap de setmana. La de la que és... Ha sigut un partit bastant igualat, a partir d'aquí ens hem repartit els punts i ja està. Ells han aprofitat una jugada d'estratègia, que han aconseguit rematar molt i molt bé, Mira ja està, la llàstima ha sigut al final, que hem tingut una de molt clara de xitxa, que ha sortit fregant al pal de dalt, que mm no -hmm. hem sigut capaços d'acabar. El ah. Figueres com ho has vist? El eh, Figueres és un molt bon equip, això ja ho tenia molt clar abans de, mm -hmm. de jugar al partit, però no hem que estem a la jornada 5, mm -hmm. tant tots els equips encara s'estan acabant de fer, s'estan acabant de construir, i a partir d'aquí en teoria tots anirem millorant encara més aquí a final un jugador destacar que t'hagi agradat, el, el Figueres diguéssim, t'hagi escalat, és que deixes a totes... En Pol ha fet molta feina, perquè algun moltes vegades que ell estava una miqueta sol aquí dalt i ha sigut capaç de gravar-se la pilota, de donar temps a l'equip perquè sortís de posicions molt enredadires. En Jaume Adorant, juga un jugador Cristob Trotesco, el Figueres, amb l'estiu que ha quedat molt a la raera, un altre cop se m'haig equivocat, s'està un bret de casa, acaba expulsat, vull dir que do per no donar cap petà. Aquí entraríem a, a valorar una miqueta criteris arbitrals. És molt difícil que Morga i, i Ricard Ferreira ben sense cap targeta groga van sortir quatre vegades i no han acabat. Però bueno, a partir d'aquí no podem dir res més. Això és cosa de l'àrbitre. Molt bé.